Сьомий розділ, де Хельфрід думає. Хельфрід дуже любив оте віконечко в його квартирці, що виходило в небо. Він часто висувався в нього і дивився на Дрезден і на небо. Ось і зараз, в темний листопадовий вечір, коли вже було зовсім темно, він підставив лавку, виліз до вікна, відкрив стулку і висунувся аж на самий дах. В кімнаті було тепленько, потріскувала грубка, де й горіло вугілля. А тут на даху було бруррр, холодно. Проте Хельфріду тут подобалося. Небо було так гарно вкрито зірками, що Хельфрід, поклавши під на кулаки, замилувався. «Ось його, Хельфріда зірочка!» Колись про це розповідала йому матуся У кожного з людей на землі є своя зірка в небі. І поки вона сяє, у людини є доля добра чи зла, але своя доля. А коли зірка падає, людина помирає. Він прослідив, як по небу, про метеорит такий великий, красивий, що Херфільду аж забрало дух. Це ж треба, як це гарно. Хлопцю навіть здалося, що він почув звук. Це було, ніби розрізали шовкову тканину. Цікаво, хто помер. Це мало бути визначна людина. Така зірка могла бути у герцога, князя чи короля, а може навіть у самого імператора. Поки Герфрід про таке думав, нічний Дрезден, Потроху засинав. Погода вже була зимна, і тому всі пічні труби міста працювали наповну. Вікон, де світилося, було дуже мало. В ті давні часи і вікна були малесенькі, і освітлення слабке. Лише у найбільших будівель світилися вікна. Звісно, що це в першу чергу був замок князя. Гарненько змерзнувши, Хельфрід забрався в кімнату і щільно зачинив дубову стулку вікна. Як добре було в кімнатці! Хельфрід був убраний по-домашньому. На ньому був халат і тюрбан на голові. Кілька століть у Європі була мода носити цей східний головний убір. Хельфрід таки добряче змерз на даху. Хлопець підкинув грубку лопату вугілля і кинувся на ліжко. Тут, під обчинною ковдрою, йому було куди краще. Хельфрид задумався про ці свої дивні видіння. Та й не видіння зовсім, а щось таке, про що він і не знав, як думати, як гадати. Ну так, на чергуванні, коли він бачив тіні, то він задрімав. Тут сумнівів немає. А от коли він бачив тих сім потвору покинутій вежі, то було насправді. От що завгодно зі мною робіть, але я їх бачив. Правда. Що ж я бачив? Подумав Хельфрід. Хто вони такі? Звідки взялися? Чого хочуть? Тут в Хельфріду в голову прийшла купа думок і дуже різних. Він собі гадав, що на демонів вони не схожі. Зображення диявола Хельфрід бачив на іконах у церкві та ще на картинках, що продавалися на базарі. Там хитрий біс хотів погубити християнську душу і малювали ворога людського завжди, як кослоного чоловіка, що густо поріс шерстю і мав потворну пику. Тьфу! гидко згадувати, а ті семеро аж ніяк не були з козлячими пиками. А ще цей папський нунцій, такий манірний, такий доглянутий, не може він бути бісом. І тут Хельфріда осяяла, так вони ж люди, що продали свої душі дияволу. От він і дав їм таку силу перед Перетворюватися то на людей, то на тварин. Ну, звісно ж. Така думка багато що пояснювала. Але тут виникав інший клопіт. Що робити із сеньором Джованні? Якщо Хельфрід комусь розповість про все це, то чи не потрапить він до інквизиції сам? Що важить слово його, простого ланцкнехта, Проти посланця самого папи. Тут треба подумати, гарно подумати. Відверто кажучи, думати аж ніяк не хотілося. В кімнатці стало тепленько, а під ковдрою затишненько, і відразу Хельфід відчув, який він втомлений. Сьогодні цілий день були заняття з литерського мистецтва, і Хельфрід з ранку до вечора в обладунках махав мечем. Його повіки стали потроху ващати, і через мить він просто лежав і слухав, я потріскують вуглики в печі. А це було так приємно. Тим часом за вікном вітер бив по дахах, свистів та ухав. А що йому, простому лицарю, що хтось там продав душу? Це ж не його душа належить ворогу людського роду. А він, Хельфрід, Доброчесна людина в церкву ходить і своєму панові вірно служить. Із цими думками та чистою совістю Хельфрід заснув.